Salmul 218. De iubire și de slavă, căci Învățătorul iubit. Bit, Aleluia, slavă ție Învățătorul iubit, Bit, cel care, ca unor ucenici, să-ți urmăm. Lându ne crucea ne -ai poruncit. Aleluia, slavă ție Învățătorul iubit, cel care unitatea prea Sfinte ne ai descoperit. Aleluia! Slavă ție Învățătorul iubit, Bit, Cel care prin sfintele Tainei. Cheile împărăției tale ne-ai dăruit, Aleluia Slavă, ție învățătorul iubit, cercare prin rugăciune, priveghere și post să scăpăm de ispite nesfătuit. Aleluia Slavă, ție învățătorul iubit, cercare prin trăierea pildelor tale, templa altarului minții neluminat. Aleluia Slavă, ție învățătorul iubit, cercare prin mirul de mult preț al rugăciunilor de iubire și slavă, te bucurat, Aleluia, slavă, ție învățătorul iubit, cel care de legea iubirii ne încât porunca iubirii fraților ne-ai dat. Aleluia, slavă, ție învățătorul iubit, cel care cu continuă în duc de ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă, ție învățătorul iubit, cel care icoană ce cea vie în noi ai așezat. Aleluia, slavă, ție învățătorul iubit, cel care prin sfintele taine, mântuirea și sfințirea noastră ai lucrat.